Озвучено книжкова хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Дякую за підтримку. Приємного прослуховування. Частина восьма. Хто-небудь сказав їм, що місіс Дадлі прибирає зі столу одесятій? Теодора запитально зазирнула в кавник. Доктор вагався. Не хочеться будити їх після такої ночі. Але місіс Дадлі прибирає одесятій. Вони йдуть, мовила Елінор, я чую їх на сходах. «Я чую все, що відбувається по всьому будинку», – хотіла розказати їм вона. А тоді звіддалік почувся голос місіс Монтег'ю. Високий від роздратування і люк, до якого нарешті дійшло, сказав, «Господи, вони не можуть знайти їдальню», – і кинувся відчиняти двері. «Як слід провітрити!» – голос місіс Монтег'ю йшов поперед неї, а невдовзі до кімнати влетіла і вона. Поплескавши доктора по плечу і кивнувши іншим, вона сіла за стіл. — Маю сказати, — почала вона відразу, — що ви могли б покликати нас до сніданку, підозрюю, що все вже охолонило, кава стерпна. — Доброго ранку, — похмуро кинув Артур, роздратовано впавши на стілець. Теодора ледь не перекинула кавник, поспішаючи поставити перед місіс Монтег'ю чашку. — Наче досі тепла, — сказала місіс Монтег'ю. — Та я однаково поговорю сьогодні з вашою місіс Дадлі. то кімнату необхідно провітрити. — А як минула ніч? — несміливо запитав доктор. — Ти провела... з користю? — Якщо ти маєш на увазі, чи було мені комфортно, Джоне, то так і кажи. Відповідаючи на твоє запитання, в дусі світських бесід скажу. — Ні, мені не було комфортно. Я так і не склепила повік, та кімната просто нестерпна. «Старий репливий будинок, егеш?» – кивнув Артур. Гілка всю ніч стукала в моє вікно. Мало не довела мене до сказу своїм стуком. «О тій кімнаті застояне повітря навіть з відчиненим вікном. Варить каву місіс Дадлі краще, ніж дбає про цей будинок. Ще одну чашечку, будьте такі ласкаві. Я дивуюся, Джоне, що ти поселив мене в погано провітряній кімнаті. Для контактів з потойбічними сутностями... Необхідна принаймні нормальна циркуляція повітря. Я всю ніч дихала пилюкою. «Я не розумію, як ви могли», – звернувся Артур до доктора, – «дозволити цьому будинку так себе залякати. Я всю ніч просидів з револьвером, і хоч би миша пробігла. Тільки та клята гілка стукала у вікно, ледь не довела мене до сказу», – сказав він Теодорі. «Ми певна річ не втрачатимемо надії». Місіс Монтегію насупилась на чоловіка. «Може, сьогодні вночі побачимо якісь прояви?» «Тео!» Елінор відклала записника, і Теодора, яка щось енергійно записувала, підвела на неї очі. «Я тут дещо обмірковувала». «Ненавиджу ці записи. Почуваюся дурепою, намагаючись описати все це божевілля». «Мені цікаво. Ну?» Теодора легенько всміхнулася. «Ти така серйозна, – мовила вона. Ти приймаєш якесь доленосне рішення?» «Так». Вагаючись, відповіла Елінор. «Про те, що робитиму далі, коли ми всі поїдемо з дому на пагорбі. І?» «Я поїду з тобою», – сказала Елінор. «Куди ти поїдеш зі мною?» «Повернуся з тобою додому, я?» Елінор криво всміхнулася. «Поїду до тебе». Теодора витріщилась на неї. «Навіщо?» – запитала вона прямо. «У мене ніколи не було близької людини», – сказала Елінор, гадаючи, де вона раніше чула щось схоже. Я хочу бути там, де мене потребують. — Я не маю звички підбирати на вулиці бродячих кішок, — весело відказала Теодора. Елінор теж засміялася. — Я таки бродяча кішка, так? — Ну, — Теодора знову взяла олівець. — У тебе є свій дім, — сказала вона. — Ти з радістю туди повернешся, коли настане час. Нел, моя Неллі! Гадаємо, всі радітимемо поверненню додому. — Що ти написала про вчорашні звуки? — я не знаю, як їх описати. «Я поїду з тобою», – повторила Елінор. «Візьму і поїду. Нелі, Нелі!» Теодора знову засміялася. «Послухай, це просто літо, просто кількатижневий відпочинок у милому заміському будинку. Вдома в тебе своє життя, а в мене своє. Літо скінчиться, і ми повернемося назад. Ми, звісно, писатимемо одна одній, може, навіть приїжджатимемо в гості. Але дім на пагорбі – це не назавжди, розумієш?» «Я знайду роботу, я тобі не заважатиму». «Не розумію». Теодора з досадою відкинула олівець. «Ти завжди напрошуєшся туди, де тобі не раді». Елінор безтурботно усміхнулася. «Мені зроду ніде не були раді». «Тут усе так по-материнському, – сказав Люк, – усе таке м'яке, з подушками. Великі крісла і канапи, які, коли сідаєш, виявляються жорсткими і непривітними, наче хочуть відразу тебе скинути». «Тео!» Тихенько покликала Елінор. Теодора подивилася на неї і спантеличено похитала головою. «І всюди руки, маленькі тендітні скляні долоньки, які тягнуться до тебе, ваблять!» «Тео?» – повторила Елінор. «Ні», – відрізала Теодора. «Я тебе до себе не візьму і більше не хочу про це говорити». «Можливо», – продовжував Люк, спостерігаючи за ними. «Найогидніше тут – це акцент на округлості». Я прошу вас об'єктивно поглянути на бажур зі склеєних шматочків скла, або на великі кулі світильники на сходах, або переливчасту рельєфну вазу для цукерок біля тео. У їдальні є ваза з каламутного жовтого скла, на підставці у вигляді складених човником дитячих долонь і цукрове пасхальне яйце, де всередині фігурки пастушків що стали в танок. Пишногруда дама підпирає головою поручні сходів, ваза склом у вітальні. Нелі, дай мені спокій. Прогуляємося до струмка чи ще кудись». «Вишите хрестиком дитяче ліжко». Нел, чого ви так злякалися?» «Тео лише запропонувала прогулятися до струмка. Якщо хочете, я піду з вами». «Як вам заманеться?» – відповіла Теодора. «Відлякувати кроликів. Якщо хочете, я візьму палицю. Якщо не хочете, то зовсім не піду, Тео. Ви тільки скажіть». Теодора засміялася. Може Нел захоче залишитися тут і писати на стінах. «Яка ви недобра», – сказав Люк, – «безсердечна Тео». «Краще розкажіть про пастушків, які танцюють у пасхальному яйці», – мовила Теодора. «Світ міститься в цукрові оболонці. Шестеро крихітних пастушків танцюють, а пастушка в рожевому і блакитному милується ними, примостившись на порослому мохом березі. Довкола них квіти, дерева й овечки, а старий козопас грає на сопілці». Мабуть, я б хотів бути козопасом. Якби не були Матадором, якщо пригадуєте, романи Нел обговорюють у всіх кафе. І то не козопас, а пан, поправила Теодора. Вам, Люку, треба оселитися в лісі. Нел, звернувся до неї Люк, ви не слухаєте. Гадаю, ви налякали її. Бо дім на пагорбі з усіма його незліченними скарбами і подушками одного дня стане моїм? «Я, Нел, не буду лагідними з цим будинком. У мене може трапитися напад люті, і я розіб'ю цукрове великоднє яйце або дитячі долоньки, або почну бігати сходами і з криком трощитиму тростиною абажури зі шматочків скла, гамселитиму пишну груду дамо по голові, або...» «Бачите, ви справді лякаєте її?» «Скидається на те», – сказав Люк. «Нел, я просто верзу дурниці». «У нього, певно, і тростини немає», – додала Теодора. Насправді є. Нел, я просто верзу дурниці. Тео, про що вона думає?» Теодора відповіла обережно. «Вона хоче, щоб я взяла її до себе, коли ми поїдемо з дому на пагорбі, а я не погоджуюсь». Люк засміявся. «Бідолашна дурненька, Нел!» – мовив він. «Усі мандрівки закінчуються побаченням закоханих. Ходімо до Стромка». «Будинок матір», – сказав Люк, коли вони спускалися з веранди на Галявину. «Глава сімейства, директриса, хазяйка! Я точно буду поганеньким господарем, як і наш Артур, коли успадкую дім на пагорбі». «Не розумію, кому хочеться володіти домом на пагорбі», – відказала Теодора, а Люк, обернувшись задоволено, глянув на будинок. «Ніколи не знаєш, чого захочеш, доки не побачиш на власні очі», – зауважив він. «Якби в мене не було шансів його успадкувати, я б, мабуть, почувався зовсім інакше». «Чого люди насправді хочуть одне від одного?» – якось запитала мене Нел. «Навіщо нам взагалі потрібні інші?» «Це я винна в смерті матері», – озвалася Елінор. Вона стукала в стіну і кликала мене, кликала, а я не прокинулась. Я мала принести їй ліки, я завжди їх приносила. Але того разу вона кликала мене, а я не прокинулась. «Тобі вже давно пора про це забути», – мовила Теодора. Відтоді намагаюся пригадати, чи прокинулась я, а якщо прокинулась і почула її, чи відразу після того знову заснула. Таке цілком можливо, і я досі не знаю, що тоді відбулося. Слід повернути тут, перервав їх люк, якщо ми йдемо до струмка. Ти, Нел, забагато цим переймаєшся. Вочевидь, тобі просто подобається звинувачувати себе. Рано чи пізно це однаково мало статися, відповіла Елінор. А коли б це не сталося, вина лягає на мене. Якби цього не сталося, ти б ніколи не приїхала в дім на пагорбі. «Далі підемо одне за одним», – сказав Люк. «Нел, ви перша». Усміхаючись, Елінор пішла вперед, легко ступаючи стежкою. «Тепер я знаю, куди мені податися», – подумала вона. «Я розповіла їй про свою матір, тому все гаразд. Я знайду собі будиночок або квартирку, як у неї. Я бачитимуся з нею щодня» і ми разом шукатимемо милі дрібнички, тарілки із золотими обідками, білу кішку, цукрове пасхальне яйце, чашку з зірками. Мені більше не буде страшно і самотньо. Я називатиму себе просто Елінор». «Ви про мене говорите?» – запитала вона через плече. За хвилю Люк чемно відповів. «Боротьба добра і зла за душу Нел. Мабуть, мені доведеться взяти на себе роль Бога». Але вона, певна річ, не може довіряти жодному з нас, весело додала Теодора. Мені точно не може, усміхнувся люк. Та й узагалі, Нел, продовжила Теодора, ми говорили зовсім не про тебе, наче я тут нянька, почасти сердито сказала вона Люку. Я так довго чекала, міркувала Елінор, я нарешті заслужила своє щастя. На чолі їхньої процесії вона вийшла на вершину пагорба і подивилася вниз на тонку смужку дерев, які їм належало пройти, щоб дістатися струмка. «Які вони красиві на тлі неба!» – подумала вона. «Такі прямі і вільні!» Люк помилявся, коли казав, що тут усе м'яке, бо ці дерева такі самі тверді, як і будь-які інші. Вони далі говорять про мене, говорять про те, як я приїхала в дім на пагорбі і знайшла Теодору, а тепер не хочу її відпускати. Позаду вона чула їхнє бурмотіння. Часом злостиве, часом глузливе, а подекуди й дружній сміх, і йшла собі замріяно. За хвилину після неї вони теж забрели у високу траву, яка зашаруділа під їхніми кроками. А сполоханий коник різко відстрибнув убік. «Я можу допомагати їй у крамничці», – подумала Елінор. «Вона любить красиві речі. Ми будемо шукати їх разом. Ми можемо поїхати, куди нам заманеться, хоч на край світу, і повернемося, коли захочемо». Він розповідає їй те, що дізнався про мене. Каже, що мене нелегко прийняти, що мене оточує стіна з олеандрів, а вона сміється, бо я більше не буду самотньою. Вони дуже схожі і дуже добрі. Я й не чекала отримати від них стільки, скільки вони мені дають. Я правильно зробила, що приїхала сюди, бо всі мандрівки закінчуються побаченням закоханих». Елінор ступила під важкі гілки дерев, Тінь приємно холодила після спекотного сонця, що супроводжувала їх стежкою. Далі треба було йти обережніше, бо стежка спускалася униз, і часом траплялися камені і коріння. Розмова в неї за спиною тривала, то прискорюючись, то сповільнюючись, то змінюючись сміхом. «Я не озиратимусь», – переконувала себе Елінор, «бо тоді вони знатимуть, про що я думаю». «Колись ми поговоримо про це Тео і я», коли в нас буде вдосталь вільного часу. Як дивно я почуваюся. Елінор вийшла з-під тіні дерев на останній крутий відтинок стежки перед струмком. Я сповнена подиву й тихої радості. Не озиратимусь, доки не дійду до струмка, до того місця, де вона мало не впала першого дня. Я нагадаю їй про золотих рибок у воді і про наш пікнік. Елінор сіла на вузькому зеленому бережку і поклала підборіддя на коліна. «Я не забуду цієї миті мого життя», – пообіцяла вона собі, прислухаючись до їхніх голосів і кроків, що повільно спускалися пагорбом. «Покваптеся», – сказала Елінор, обертаючись до Теодори. «Я?» – вона замовкла. На пагорбі нікого не було. Лише долунав шурхіт кроків і тихий глузливий сміх. «Хто?» – прошепотіла вона. «Хто?» Вона бачила, як під вагою кроків пригиналася трава. Вона помітила, як відскочив у бік ще один коник і покотився камінчик. Вона чітко чула шурхіт кроків на стежці, а тоді, обернувшись спиною до струмка, на самому краєчку берега почула сміх зовсім близько. «Елінор! Елінор!» – пролунало в неї в голові і зовні. Того поклику вона чекала все життя. Кроки стихли. У неї вдарив різкий потік повітря, аж вона позадкувала. «Елінор! Елінор!» – почулося крізь шум у вухах. «Елінор! Елінор!» – і повітря знову підхопило і утримало її. «Мені зовсім не холодно», – переконувала вона себе. «Зовсім не холодно». Елінор заплющила очі, зупинилася спиною до обриву і подумала. «Не відпускай мене!» А тоді «Залишся, залишся!» Бо сила, яка тримала її, змаліла і розчинилася. «Елінор! Елінор!» – почула вона знову і зрозуміла, що стоїть біля струмка і тремтить, ніби сонце вже сховалося. Елінор здивовано дивилася на кроки, що ступали струмком, а від них водою розходилися маленькі кола. Кроки вибралися на порослий травою протилежний берег і повільно, обережно пішли вгору схилом. «Повернись!» – майже крикнула вона, тремтячи біля струмка. А тоді раптово розвернулася, і стрімголов кинулася вгору пагорбом, гукаючи на ходу. «Тео! Люку!» Елінор знайшла їх у гайку, вони стояли, прихилившись до дерев, тихенько перемовлялись і сміялися. Коли вона підбігла, обоє обернулися при Голомщині, а Теодора майже розлютилась. «Що заради Бога тобі треба цього разу?» «Я чекала вас біля струмка». «Ми вирішили побути тут у холодку?» – відповіла Теодора. Ми думали, що ти чула, як ми тебе гукали, правда ж люку? Отак. Зніяковіло озвався люк. Ми думали, що ви нас чули. Хай там як, сказала Теодора. Ми вже збиралися йти за тобою, правда ж люку? Так. люк усміхнувся. Так. Підземні води, сказав доктор, розмахуючи виделкою. Нісенітниця. Невже місіс Дадлі сама все це готує, спаржа більш ніж стерпна? Артуре, нехай юнак покладе вам спаржі!» «Люба!» – доктор легідно поглянув на дружину. «Ми взяли собі зазвичку відпочивати годинку після ланчу, і якщо ти...» «Звісно ж ні. Мені ще стільки всього треба встигнути, поки я тут. Поговорити з вашою кухаркою, подбати про те, щоб мою кімнату провітрили, підготувати планшетку до вечірнього сеансу. Артурові треба почистити свій револьвер. Ознака справжнього солдата!» Сказав Артур, зброя завжди в порядку. Та й ці молоді люди можете відпочивати, якщо вам завгодно. Можливо, ти не відчуваєш так, як я, нагальної потреби допомогти нещасним душам, які не мають спокою в цьому будинку. Можливо, ти вважаєш моє співчуття до них безглуздим, Можливо, тобі навіть смішно, коли я оплакую нещасну самотню душу, якій ніхто не простягне руку допомоги. Чиста любов! Крокет! Поквапився запитати люк, може, зіграємо в крокет? Він з надією обвів поглядом присутніх бадмінтон, крокет Підземні води підказала Теодора не люблю я цих вигадливих соусів рішуче заявив Артур. Завжди кажу хлопцям, що це ознака нечеми. Він задумливо оглянув на люка ознака нечеми вигадливі соуси жінки прислуговують. «Мої хлопці самі собі прислуговують. Це ознака чоловіка», – сказав він Теодорі. «Чого ще ви їх навчаєте?» – ввічливо запитала вона. «Навчаю. Ви маєте на увазі, чи вчать мої хлопці ще щось? На кшталт алгебри чи латини? Звісно». Артур, задоволений, відкинувся на спинку стільця. «Цю роботу я залишаю вчителям», – пояснив він. «А скільки у вас учнів?» – Теодора подалася вперед. «Гречна, зацікавлена» розважаючи гостя світською бесідою, а Артур аж сяяв. Місіс Монтег'ю на чолі столу насупилася і нетерпляче постукувала пальцями. «Скільки, скільки! У нас чудова тенісна команда!» Він широко всміхнувся Теодорі. «Чудова! Просто першокласна! Не враховуючи тюхтіїв!» «Не враховуючи тюхтіїв!» – повторила Теодора. «Ох, теніс, гольф, бейсбол, легка атлетика, крикет!» Він хитро всміхнувся. «Мабуть, не думали, що ми граємо в крикет. А ще є плавання і волейбол. Щоправда, деякі хлопці займаються всім». Додав він стривожено. «Усобічно розвинені. Разом, напевно, сімдесят». «А, Артуре, місіс Монтик ю більше не могла стримуватися. Годі цих професійних розмов. Не забувайте, що ви приїхали сюди відпочивати». «Справді, оце я забудько!» Артур Милов усміхнувся. «Піду, перевірю зброю!» «О другій годині!» оголосила місіс Дадлі, з'явившись на порозі. «Я прибираю о другій!» Теодора засміялася, і Елінор, заглибившись у тінь за павільйоном, обома руками затулила рота, щоб не видати себе випадковим словом. «Я маю з'ясувати!» – подумала вона. «Я маю з'ясувати!» «Називається убивство Гратанів, сказав Люк. Чудова пісенька. Може, навіть заспівати, якщо хочете. Ознака нечеми. Теодора знову засміялася. Бідолашний люк, я б навіть сказала, негідник. Якби ви радше провели цей час з Артуром. Ну, звісно, я б радше провела цей час з Артуром, освічена людина завжди цікавий співрозмовник. Крикет, відказав люк. Мабуть, не думали, що ми граємо в крикет. Співайте, співайте, засміялася Теодора. Люк заспівав, трохи гугняво, чітко виділяючи кожне слово. «Першою була юна міс Гратан. Вона закрила собою вхід. Ножем він її зарізав, так почав свій кривавий похід. Наступною вбив бабцю Гратан. Сиву змарнілу стареньку, вона відбивалась від нього. Та сили забракло бідненький, далі в в діда, що біля вогню собі снив, підкрався до нього тихенько, і дротом його задушив, останнім убив дитя, що в ліжечку мирно спалов, зламав маляткові ребра, і теж його не стало. А потім він сплюнув тютюн на світлу голівку його. Коли він доспівав, обоє кілька секунд мовчали, а тоді Теодора кволо сказала Чудова пісенька люку, просто прекрасна, тепер, коли чутимо її, завжди згадуватиму вас. Я збираюся заспівати її, Артуру, відповів люк. Коли ж вони заговорять про мене, гадала в затінку Елінор. За хвилину люк з нічев'я спитав. Цікаво, якою буде книжка доктора, коли він її напише? А Як думаєте, нас він там згадає? Мабуть, вас він назве завзятим молодим дослідником парапсихологічних явищ, а я буду леді з незаперечними здібностями, але з сумнівною репутацією. Цікаво, чи удостоїться місіс Монтик і окремого розділу? І Артур, і місіс Дадлі, сподіваюся, він не зведе нас до цифр у таблиці. Цікаво, цікаво, сказав Люк. Сьогодні по обіді тепло. Яку б намутнути дурницю? Можемо попросити місіс Дадлі приготувати нам лимонад. Знаєте, чого я хочу? – запитав Люк. Досліджувати. Можемо піти вздовж струмка до пагорбів і подивитися, де він бере свій початок. Може, десь там є озеро, і ми зможемо поплавати. Або водоспад. Цей струмок скидається на ті, які починаються з водоспадів. Тож ходімо! Прислухаючись із-за павільйону, Елінор чула їхній сміх і звук кроків, що бігли до будинку. «А отут цікава річ», – оголосив Артур тоном людини, який дуже хочеться розважити інших. «У цій книжці розповідається, як зробити свічки зі звичайних дитячих кольорових олівців». «Дуже цікаво», – втомлено озвався доктор. «Перепрошую, Артур, і мені треба дописати». «Звісно, доктор, у кожного є робота. Більше ні пари з уст». Елінор, підслуховуючи за дверима вітальні, почула, як Артур, усідаючись негучно, рипнув стільцем. «Щось тут не дуже багато розваг. Як ви, зазвичай, проводите час?» «Працюю», – коротко відповів доктор. «Записуєте все, що відбувається в будинку?» «Так». «Про мене теж пишете?» «Ні». «Мені, здається, вам треба додати ті відомості, які ми отримали від планшетки». «Про що ви зараз пишете?» «Артуре, може ви почитаєте або що?» «Звісно, не хотів вам заважати!» Елінор почула, як Артур узяв книжку, поклав її, прикурив цигарку, зітхнув, знову засовувався і врешті запитав. «Послухайте, чим тут можна зайнятися? Де всі?» Доктор відповів терпляче, але байдуже. «Теодора з Люком, наскільки я знаю, пішли досліджувати струмок. Інші, певно, десь у будинку». «Припускаю, що моя дружина шукає місіс Дадлі». «Ага!» Артур знову зітхнув. «У такому разі можна і почитати», – сказав він, а через хвилину знову взявся за старе. «Послухайте, докторе, не хочеться вас відволікати, але тільки послухайте, що написано в цій книжці». «Ні, місіс Дадлі», – сказала місіс Монтег'ю, – «я не вважаю, що молодих людей можна поселяти аби як. Як би мій чоловік порадився зі мною...» «Перш ніж організовувати цю химерну вечірку?» «Що ж?» – це був голос місіс Дадлі. І Елінор, притиснувшись до дверей їдальні, розширила очі й розкрила рота. «Я завжди кажу, що молодість буває раз у житті, місіс Монтег'ю. Молоді розважаються, у їхньому віці це цілком природно. Але жити під одним дахом? Не такі вони вже й діти, мають розуміти, що добре, а що зле». Упевнена, що гарненька міст Теодора цілком здатна подбати про себе, хай би яким гріховодником був містер Люк. Подайте мені сухий рушник, місіс Дадлі, я витру срібло. І як на мене, дуже шкода, що нинішні діти з юного віку вже ледь не все знають. Мають же для них бути якісь таємниці, те, що по праву належить дорослим, те, до чого їм спершу треба дорости. Тоді їм доведеться пройти тернистий шлях до цих знань. Голос місіс Дадлі був невимушений і спокійний. — Ці помідори містер Дадлі зібрав сьогодні на городі. Цього року добре вродили. — То мені порізати помідори? — Ой, ні-ні-ні-ні-ні. Сідайте і відпочивайте. Ви і так дуже мені допомогли. Я поставлю чайник і заварю нам смачного чаю. Усі мандрівки закінчуються побаченням закоханих, — сказав Люк, і через кімнату всміхнувся Елінор. Ця синя сукня, що на те, о справді ваше, раніше я її не бачив. Я Елінор, і хідно озвалась Теодоре, бо в мене борода. Дуже завбачливо з вашого боку привести одяг на двох, сказав Люк Елінор, та у ніколи б не мала такого гарного вигляду в моєму старому блейзері. Я Елінор, повторила Теодора, бо я в синьому. У мого кохання є літро Н, бо воно не за мене. Її звуть Елінор, і вона живе мріями. «Вона просто злоститься», – відсторонено подумала Елінор. Вона була наче десь далеко, і звідти могла бачити і чути їх. Теодора просто злоститься, а Люк намагається бути добрим. Йому соромно за себе, що глузував з мене, і за Теодору, бо вона злоститься. «Люку», – сказала Теодора, скосозиркнувши на Елінор. «Ходіть сюди і заспівайте мені ще раз». «Пізніше, – ніяково відповів Люк, – доктор уже розставив шахові фігури». Він поспіхом відвернувся. Ображена Теодора відкинулася на спинку крісла і заплющила очі, явно демонструючи, що не має бажання розмовляти. Елінор сиділа, роздивляючись свої руки, і прислухалася до звуків будинку. Десь на горі тихо зачинилися двері. Пташка сіла на вежу і відразу злетіла. У кухні легенько потріскуючи вистигала плита. Якась тваринка, кролик, пробиралися через кущі біля павільйону. Завдяки своєму новому відчуттю будинку Ерінор чула навіть те, як на горищі повільно осідала пилюка і старіло дерево. Лише бібліотека була закрита для неї. Вона не чула ані важкого дихання місіс Монтег'ю і Артура над планшеткою, ані їхніх збуджених запитань. Вона не чула, як тліли книги, а у гвинтові сходи вежі вгризалася іржа. ржа. У маленькій вітальні, не підводячи голови, Елінор чула, як Теодора роздратовано постукувала пальцями, а доктор з люком переставляли шахові фігури. Раптом двері бібліотеки з гуркотом відчинилися, долинув звук сердитих кроків, що невпинно наближалися до вітальні. І всі повернулися, коли зайшла місіс Монтег'ю. «Мушу сказати, – заявила вона, різко видихнувши, – я просто мушу сказати, що це обурливо!» люба. Доктор підвівся, але місіс Монтег'ю роздратовано від нього відмахнулася. «Якби ти дотримувався правил пристойності, – почала вона. Артур Бояско, увійшовши слідом, майже прокрався повз неї і сів у крісло біля каміна. Коли Теодора обернулася до нього, він застережливо похитав головою. «Загально прийнятих правил пристойності, зрештою, Джоне, я здолала такий довгий шлях, і Артур теж, аби допомогти тобі, мушу сказати, що ніяк не очікувала від тебе подібного цинізму і скептицизму. А ці, вона вказала на Елінор Теодору і люка. Все, чого я прошу, все, чого я прошу, бодай дещіцю довіри, бодай дещіцю розуміння до всього, що я намагаюся зробити, а замість цього ви тільки те й робите, що глузуєте, кепкуєте і насміхаєтеся. Важко дихаючи, розчервоніла, вона помахала пальцем у бік доктора. — Планшетка, — сказала вона злостиво, — не бажає сьогодні зі мною говорити. Я не отримала від неї жодного слова, а все через ваші кпини і скептицизм. Тепер планшетка може кілька тижнів не говорити зі мною. Таке вже траплялося, кажу вам, траплялося після того, як я, скептики, глузували з неї. Зі мною вже було таке, що планшетка тижнями мовчала. І приїхавши сюди з найкращими намірами, я очікувала принаймні трішки поваги. Вона знову помахала пальцем на доктора, намить розгубивши слова. «Люба», – сказав доктор, – «я впевнений, що жоден з нас не став би свідомо тобі заважати». «А хіба ви не глузували? Хіба не насміхались? Уперто не хотіли вірити, навіть коли почули, що сказала планшетка. А як же зуховальство і нахабство цих молодих людей?» «Місіс Монтег'ю справді почав люк, але місіс Монтег'ю пройшла повз нього і сіла в крісло». Вона стиснула губи, і її очі палали. Доктор зітхнув і хотів був щось сказати, але передумав. Відвернувшись від дружини, він жестом покликав Люка повернутися за шаховий стіл. Люк боязко рушив за ним, а Артур, засувавшись у кріслі, тихо сказав Теодорі. — Ніколи не бачив місіс Монтегю такою засмученою. Дуже неприємно, коли планшетка не відповідає. Але її так легко образити. Вона дуже чутлива до середовища. Схоже, вважаючи, що вичерпно все пояснив, Артур відкинувся на спинку крісла і обережно всміхнувся. Елінор майже не слухала, краєм ока спостерігаючи за рухами в кімнаті. «Тут хтось ходить», – байдуже подумала вона. «Мабуть, люк міряє кроками кімнату і тихо розмовляє саме з собою. Направду, якийсь дивний спосіб грати в шахи. Він щось мугикає, наспіває». Раз чи двічі вона майже розібрала поодиноке слово. А тоді Люк тихо заговорив. Він сидів за шаховим столом, де йому і належало бути, а Елінор обернулася і подивилася на порожню середину кімнати, де хтось походжав, тихенько наспівуючи, аж раптом вона чітко почула. «Іди гуляти в поле, іди гуляти в поле, іди гуляти в поле, як ми колись гуляли». «Так, я пам'ятаю!» – усміхнулась Елінор тій тихі мелодії. «Я пам'ятаю, ми грали в цю гру!» «Річ у тім, що це дуже чутливий і складний пристрій!» – говорила місіс Монтег'ю Теодорі. Вона досі сердилась, але помітно заспокоювалась від співчутливої уваги Теодори. «Нічого дивного, що найменший прояв недовіри ображає її! Як би ви почувалися, якщо люди відмовлялися б вам вірити?» «Стрибаю вікна і назад, стрибаю вікна і назад, стрибаю вікна і назад, як ми колись стрибали!» Голос був тоненький, можливо, дитячий. Він співав ніжно і дзвінко, неголосно, і Еліна усміхнулася, пригадуючи. Пісеньку вона чула чіткіше, ніж голос місіс Монтегю, яка продовжувала розказувати про планшетку. «Виходь зустріти милого, виходь зустріти милого, виходь зустріти милого, як ми колись ходили!» Пісенька стихла, Елінор відчула легенькі коливання повітря, коли кроки наблизилися і щось майже торкнулося її обличчя. Можливо, то хтось тихенько дмухнув їй на щоку, і вона здивовано обернулася. Люк з доктором схилилися над шахівницею. А Артур довірливо присунувся до Теодори, а місіс Монтег'ю продовжувала говорити. «Ніхто з них цього не чув, Елінор почувалася щасливою. Ніхто, крім мене, не чув».